Doncs molt bon dia a totes aquí comença una quinzena més Onda Libre com veieu amb nova sintonia de programa i, i bé eh, no només hi ha una nova sintonia de programa sinó que també eh, estrenem un no, no direm nou nom però sí que doncs cambia una mica la caràtula tant per la música tant com el nom perquè a partir de la propera temporada el programa es dirà Home, viva Home, viure Home, viure No sí, soc bueno, molt lluny no. aquesta <laughs> música tal, la no és que que... per fiar-me dels teus que portes eh? Bueno, en realitat el tema és aquestes dues coses noves, tot aquest any la caràtula ha sigut que la de música, no? l'entradilla aquesta que en diuen, sí. ha sigut un, una cançoneta, eh, un clàssic tradicional de la música soviètica, val? que es deia Polioska Polie o alguna mm -hmm. bé, que era la musiqueta aquesta de, de fons, que sempre ens acompanyava per obrir el programa, però l'any que ve ho canviarem per aquesta mena d'adaptació de lleiera, música tradicional catalana, no? I a més, doncs, eh, el programa doncs, durant 4 anys i mig s'ha estat dient on de libre i a partir doncs, de, de la temporada que ve doncs volem canviar-lo al nom, però cap a la nostra llengua, no? Cap al català, dient-li Ona lliure. És Home, és ja que està es tot en català, doncs de caràtula amb una altra sí. llengua. A més, reflecteix l'evolució ideològica del programa, eh? que va començar doncs, fent-se en castellà, i ho reconec aquí en directe, i doncs, al final acabem fent-se en lo que és la meva llengua, no? I bé, bueno, també de, de, de la companya, en aquest cas, no? De la nostra llengua... Vaicular. del dia, dia. Vaicular, és que no volia, no volia dir aquesta paraula de normativa però sí, vehicular i el que sí que no canviarà aquí a Ona Lliure serà aquest especial del moviment obrer català que se'ns ha quedat curt perquè nosaltres pensàvem i l'ampliarem molt més El setembre seguirem eh, partint de la base de la guerra civil que és un tema que avui introduirem i, I bé, i al mateix horari tot. Ah, per cert, a l'agost no estarem, sinó que farem repeticions de programes antics, perquè no ho fem boca. Sí, aquest programa doncs, és això, l'últim de, del que és la temporada radiofònica. Eh, ens acomiadem doncs, fins després de l'agost, des del primer, primer diumenge a setembre. No sé en quina data exactament cau, però bé, bueno, eh, fins i tot hi podríem anunciar en el, en el blog. No? perquè bueno, Recorrem eh, breument els, eh, les formes de contactar amb el programa, que són des del telèfon per trucar en directe a l'estudi, eh, des d'aquí aquí tenim el gran record de l'anterior que ens van trucar bastant Ens ha molt. Sí. El telèfon és el 93 307 7366. No, no 4, no és 407. No. Ai, perdó. 90... Aquí, meva. No aquí, marameva. és 93 307 7366, no vull dir ja. Yeah, comprendre yeah. fàcil. Mm. Perquè no truqui. Que era una broma, Ja. I, i bé, doncs avui comencem amb una teca bastant bona, no? Material... No, ja, no que volia dir el blog, si pot. Ah, d'acord, perdó. D'acord, perquè com hem dit que ja doncs, uh, aprofitarem les vacances de l'estiu per actualitzar-lo i sí. poso a seure la data de, de quan comencem un altre cop a sí. metre, és www.espadealliberat.wordpress.com. Eh, volem potenciar molt més aquesta eina que de veritat que està com tranquejant i bueno, dona moltes possibilitats, eh, tema de. I a més en breu, eh, tindrem una, unes enganxines en el bloc del programa. Ai, sí. que, que també esperem que us agradi molt tant a tots els oients. Sí, estan per arribar deus no. no? que les rria. Tenim de mà, no? que sí. Arribat deus que les rria, deus que. dia això. Pot tenir mm. doncs Les, les han fet allà i a veure si vindran i a més té un detall que a mi ja personalment m'agrada molt perquè hem volgut utilitzar eh, com a imatge de les enganchines del programa l'Eurrique Menjof perquè ens la hem de començar a apropiar els comunistes com a figura nostra i no els anarquistes ho dic més que res perquè els anarques doncs aquí a Barcelona, els seus centres socials ocupats han fins i tot arribat a passar a pel·lícules sobre els judicis de la banda de Meinhof i quan es va fer la pel·li aquesta i no sé per què eh, directament eh, agafar les mateixes tesis que feia servir la policia i la, i la premsa de dretes a alemanya en el moment en què estava actiu la fracció de l'exèrcit Roig dient que eren anarquistes doncs no, eren mauistes o sigui que, mira, tinc especial a més pel que fa d'afinitat ideològica el fet que hi posem a la imatge a la imatge a l'Ulrique eh? sempre el nostre ànim de controvèrsia eh? cap al sector libertari Sí, sempre problemitzant I si et sembla abans d'introduir el tema una cançoneta per posar-nos en en matèria mm. volies afegir alguna cosa més sobre les formes de contacte no, era sobre, sobre el propi tema, doncs això, que el Moviment Obrer Català, que el continuarem tot el curs que ve, uh, també volem anunciar doncs, que voldrem fer una, un acte, uh, diguem, fora del que són els estudis d'aquí de la ràdio, un acte doncs que sigui una xerrada sobre el tema de guerra civil o revolució, uh -huh. Eh, més que res doncs, eh, per la transcendència que té el tema Ja es va veure l'altre dia que mitjà el van tocar de Resquitzei I J, perdó. I, i ja van tenir aquestes trucades I segur que, que encara és un tema ben viu i ben polèmic Entre la gent d'esquerres no? I del que s'ha de debatir públicament de per... per això hem volgut no només fer el programa Sinó fer-ho públic i, bueno, I també ho gravarem i posem el programa per suposat pels que no puguin assistir no? Uh -huh. i també sí, novetats no? de sí. de la temporada que ve i mira. per ser donem també si voleu participar al debat o coneixeu algú que seria interessant que participés en aquest debat de guerra o revolució no? Sí. sí, sí, jo crec el títol anirà sí. per aquí guerra o revolució perquè és el que doncs pot és... Es... el debat està aquí eh? ens pot trucar, escriure uh -huh. o si voleu dir alguna cosa sobre el debat alguna que us agradaria que es parlés doncs... idees, aportacions, sí, una mica per on Anar, que vagin els tiros mai millor dit. Mm -hmm. I sobre el tema que parlaràs, eh, la que decidir però de quin enfocament? enfoment.é um, si, si la quinzena anterior eh, l'acompanya ens, ens va fer com una introducció a el que van ser els períodes eh, polítics de la de la Segona República. Uh, uh, fins... més en el tema de l'Astúries no? del 34 uh -huh. eh, jo com a breu introducció al tema de la guerra, guerra nacional revolucionària que és així el nom que rep eh, dins de la historiografia més marxista eh, la guerra civil potser d'alguna forma doncs, emulant el nom que li van posar els soviètics a la seva guerra contra el feixisme doncs el que farem aquí és desmuntar una sèrie de, de mites que hi han a l'entorn de l'ajuda soviètica a, a la segona república més que res perquè sí, està bé, eh, està, jo crec que amb un tema tan conegut, tan tocatejat com és el de la guerra civil, si nosaltres ens limitéssim a fer una, un, una exposició cronològica objectiva dels fets seria molt avorrit. És a dir, això més o menys a la gent no crec que sigui realment el seu interès i si no és molt fàcilment consultable això. No? Mm. Sí. O sigui, jo crec que la idea més interessant és tocar aquells punts més controvertits i que més debat poden generar no? i sobretot donar una altra visió és que si no, quina és l'unitat d'aquest programa no? doncs donar la visió eh, que no és ni la d'una certa part dels vençuts, van, dels, eh, dels derrotats i quan parlo d'això doncs és tota la historiografia anarquista-trosquista que ha fet la seva visió de, de la guerra civil The i de George Orwell i tota aquesta gent, des de George Orwell fins a Tirna i Libertat, passant per Amor, jo, com Miquel Amorós i Quien tota jo aquesta haig. gent. Sí, sí, allò del maig del 37, pel Miquel Amorós. I bé, bueno, tota aquesta historiografia dels vençuts que, eh, diguem així, han aconseguit el mateix rang de, de validesa historiogràfica que la pròpia dreta és a dir, qui, qui pot pontificar a l'hora quins van ser els, els, els trets, les línies dels acontejaments de la Guerra Civil, doncs han acabat sent aquestes dues historiografies no estic dient que igual que iguals o que mantinguin els mateixos principis però, bueno, aquí a Onda Libre, doncs, perquè encara es diu Onda Libre, eh, bueno. volem reforçar aquesta altra visió, no? Mm -hmm. Eres allà en nova un lloc. El 18 de julio, en el patio de un convenio, el pueblo madrileño, hundó el quinto regimiento. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Y con modesto, con el comandante Carlos, no hay milicia, no con miedo. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. que Amadí están defendiendo se van lo mejor de España la flor más roja del pueblo anda jaleo, jaleo ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo Quinto, quinto Con el quinto Regimundo Madre yo voy Al frente Para las Líneas de fuego manda Jaleo, jaleo Ya se acabó El alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos Al tiroteo Doncs el que deia, més, la, la tercera edició aquesta de, que es vol donar, eh, sense buscar una justificació i, i potser si sí, fent una reflexió més de perquè es fa un programa que, que vull revisitar la història del moviment obrer català. L'obrer el que havíem fet fins ara una mica era un pur exercici de recuperació de memòria, no? de memòria històrica de les jutes del moviment obrer, identificar-les doncs, eh, com les lluites per un alliberament social, per un alliberament nacional, eh, per un fet vertebrador eh, que és el fil roig aquest que hi ha hagut al llarg de la història en un moment que estem de, de retrocés del que han sigut les conquestes obreres i fins i tot de les pròpies mobilitzacions o la grau de conscienciació dels treballadors. Ara és cert que entrem en un, en un moment en el qual les confrontacions ideològiques ja són més punyents, més fortes, no? Si, si no ho eren ja abans, però sí que és cert que bé, eh, lo que hi havia era un, un procés de gestació del, del projecte obrerista o del projecte de les classes populars, no? Que en un primer moment, doncs, a partir de sense esdeveniments, doncs acaben concretant en un sindicat com la CNT, que podríem dir que és el primer moviment obrer organitzat modern o contemporani i bé, que es basa amb amb l'implantació de l'industrialisme a eh, sobretot a, a països catalans i, i tal, no? Bé, perquè Euskadi no, la CNT no va tenir l'emblantació que va tenir aquí, no? Uh -huh. O sigui que que a partir d'un tema com el de la Guerra Nacional Revolucionària, doncs eh, els perfils ideològics es fan, no?, es separen, es fan mescles entre el que podrien ser el principi socialdemòcrata, l'UGT, el, el, el PSOE, no?, al principi eh, més eh, comunista ortodox, com podria ser PCSUC i, i després a eh, l'altre eh, de comunisisme llibertari no? que alegaria doncs, anarquistes i laPOUM eh, i laPO. No, I tot això en un context clar, que evidentment dóna un rang diferent a un, a un fet com el que, com el que és la resistència a un intent de cop d'estat que és, el, en el fons, eh, el, que, el que marca l'inici d'aquest caire revolucionari, podríem dir, de la Guerra Civil, no? que és aquesta resistència que no s'havia donat fins llavors. És a dir, eh, quan s'havia produït un, un cop d'estat, que a la restauració o abans de la restauració perdó en lo que era la, la Primera República i, posteriorment, n'hi doncs, van haver uns quants eh, de, de cops d'estat, i fins i tot... Eh, doncs el de Franco és més un més, més, o més en, tota, en tota aquesta tradició d'intervencionisme militar en la, en la vida política, social i civil de l'estat espanyol. Podem dir que Espanya és un país de cops estat, no? És un, és un país on, la, on els períodes democràtics han sigut una excepcionalitat mm. I, on, i és una cosa que ja havien dit moltes vegades, on no es produeix una, una revolució burgesa sinó únicament un pacte entre una certa borsesia comercial, presitària, especulativa, especuladora i sotmesa a interessos foranis i la classe de retinent feudal d'aquí. No? Potser Espanya s'assembla més a alguns països de Sud-amèrica que a Europa. No? Més. Espanya, l'estat espanyol, doncs, en el seu desenvolupament ha sigut una economia depenent. Eh, mm. Bé, bueno, de Congrés i de, de De capitalisme d'estat, de eh, monopolista, i, i, i dictats és a dir, d'economia perifèrica i per no dir directament colonialista en alguns sentits, no? és a dir, com una colònia uh -huh. eh, sé que sona fora així, però bueno vaja, eh, ja dir que en certs aspectes per les dependències que fan fora polítiques i econòmiques doncs, i militars fins i tot en certs casos, com, com pot ser les bases americanes, la OTAN i tot plegat i l'estratègia que va jugar posteriorment l'estat espanyol a la guerra freda doncs, pues, home, té bastants trets del que pot ser colònia i Gràcia, bueno, Gràcia és un altre tema però si, bueno, si parlaves a nivell de, de nivell socioeconòmic o estàndards no. de vida o... Bueno, suposo que una cosa porta a l'altra, no? El que em sorpreta és això que no, és un país de molta al contrari del que es ara és un país de molta inestabilitat política i de bastants cops d'estat uh -huh. No I vas dir això, un apunt però bueno, no ens el del tema Els que vulguis ah, no, bueno. no, el... el... El tema és, doncs, no sé, si, si alguna cosa es caracteritza un de llibre és per ficar-se per uns uh, viarans bastant moltes vegades, no? Jo diré una lliure ja eh? Va, dona lliure, vinga. No, no, tens raó. <mintestà> <mintestà> doncs bé, ehm... Um, Veia que, que el fet de que la guerra civil es converteixi en, en un fet també revolucionari no, no pot ser desconnectat de les causes internes pel que és d'haver les classes populars haver parat amb el seu cos, literalment un intent d'asolevaació feixista sinó també perquè hi ha un context internacional com és el de la revolució soviètica de 1917 que marca l'inici de les revolucions protàries de tot el segle XX, és a dir amb historiogràficament, o, o a la recuperació de les del segle XX, alguns situen al doncs, no sé, punt de, per explicar el segle XX en, en no sé, el 29 o Primera Guerra Mundial, jo que sé. Bé, hi ha historiografia així com molt tradicional o de dretes directament, que vol negar un fet inqüestionable, i és que el segle XX s'explica pel 1917. Val? És a dir, és com l'entrada a l'època moderna, que és 1789, amb la revolució francesa, o, o la temporada contemporània, o la moderna eh, és la caiguda d'Istanbul, no? o la, la descoberta d'Amèrica del 1492, i el segle XX, i amb ell eh, l'inici de tota una etapa nova, eh, el que és la història de la humanitat, doncs és 1917. I, i això és el que explica eh, tots els esdeveniments posteriors a... a per guerra freda, per Segona Guerra Mundial, per bé que determina i determina en, molt, en molta mesura doncs, els aveniments del segle XX. Bé, dit això, eh, per què és, és, diguem així, diferent, no?, la Guerra Civil o la Guerra Nacional Revolucionària pel fet de la història del moviment obrer eh, català i ja en general de l'estat espanyol, o per què suscita tants debats, no?, i, i perquè també va un lliure doncs volem reivindicar una, una altra visió una altra visió. Eh, això té molt de, de, de que aquesta experiència remeta a uns certs principis eh, a uns certs principis ideològics, a la fidelitat a uns certs principis ideològics que es van concretar en unes pràctiques eh, polítiques eh, concretes i ja històriques no? per lo que tenen de, de passades és a dir Eh, no és el mateix del que es reivindica eh, i per tant suposadament troba legitimitat i, i vol ser fidel a uns certs principis polítics que es deriven d'aquelles experiències històriques en el cas d'un eh, PC, d'un SUC, etc. etc d'aquesta tendència marxista més ortodoxa que el que pot tenir un anarquista eh, que bueno, ell es retortarà molt, molt més enrere com ho pot fer un marxista no? fins a la primera internacional però en el cas concret de l'estat espanyol doncs la, la guerra civil va ser el fet de posar la teoria en pràctica aquí és on es van contrastar moltes coses no? com no havia passat abans mm. val? quan es va dur realment les ideologies a la pràctica i ja no dit, doncs, això, els trusquistes no? el, el, la fidelitat o la legitimitat o la tradició històrica de la qual se'n reivindiquen i que se'n desprenen una sèrie de, de principis ideològics no? però jo crec que és, és tan controvertida el tema de, de la guerra civil i bé, que nosaltres amb la, amb la nostra xerrada, doncs volem únicament doncs, explicitar aquest fet, intentar donar totes les visions i, i emmarcar-ho tot en, a, en aquell títol que fa referència a aquesta controvèrsia encara encara avui dins de l'esquerra i ja ho puc parlar, doncs i tot personalment, perquè jo fins per a poc he tingut eh, converses en aquest sentit que és guerra o revolució no? Fins a poc vols dir dit ahir Fins a per ho has a poc ho has dit ahir pati Si que això t'agradara Sí, un moment, sí, moment d'exaltació. No, ja va bé perquè eh, realment a Ona Lliure doncs, volem donar la, aquesta visió més de, del comunisme, del comunisme més ortodox que evidentment no té la raó absoluta ni molt menys, també, també se li poden fer autocrítiques el que va ser la seva actuació durant la Guerra Civil però per dir-ho molt a les clares, eh? dir, davant de guerra o revolució, nosaltres estem a favor de guerra, de, contra el feixisme, en aquest cas. No? I, I sí, és una cosa que hi ja hem dit, no Podem no és un fet concret que explica la cronologia de com va anar la guerra civil, sinó que aquí volem donar desmuntar començar a desmuntar mites que hi van haver al voltant de l'ajuda soviètica perquè això evidentment doncs, reforça la visió que volem donar en positiu de, del que va ser la tradició de lluita, eh, la tradició de lluita d'aquest comunisme més ortodox que va reivindicava del que estava fent en el 17 en endavant el partit comunista rus bolxevic Que a nivell doncs, de guerra civil doncs, eh, reconeix eh, els mèrits que van tenir els plantejaments del P del Suc i eh, el seu esforç bèlic amb el Cè regiment o bé bueno, un, un, o les brigades internacionals, etc etc. <'ha de fer -ho> És que Perdó, eh? m'he despistat un moment, perquè posant aquesta cançó sortien cartells de la Guerra Civil i hi havia un que posava El borratxo es un paràsito, eliminem Sí, vull que... també hi ha llibertaris d'ara que defensen a, a qual li a, a aquell moment i també tela, no? a veure, té les seves coses d'aquell moment i, i com sempre res és defensable 100%. 100% no? Bueno, bueno sí. defensa en 100% o almenys sense, sense acompanyar-lo d'una explicació del context. Exacte. Ara, que tampoc cal emparar-se en emparar dir-ho tot i explicar-ho tot per al context, perquè és que si hi ha uns certs principis ideològics, en algun moment se s'ha d'aplicar i la línia justa i correcta només es, es demostra amb els fets. No? Clar, amb l'autèntica teoria és allò que fèiem amb, amb la trucada de, de la quinzena passada, no? aquell oient que trucava dient doncs, que ell simplement saberia aquell que tingués uns principis més eh, purs. Més purs. Això, això és absolutament irreal, Vull dir, al final ho has de confrontar i eh? la teoria revolucionària eh, ha d'esdevenir una heimna d'incidència a, a la realitat social, política, etc. etc. Si, no si no es queda únicament en això, en una, en una cosa que queda als llibres, no? Bueno, anem al tema, perquè doni hi -do introducció. Sí, sí, no és normal. Bé, si comencem a dir-li guerra civil, però també a dir-li guerra nacional revolucionària, perquè és el nom que ha rebut a la historiografia marxista, eh? suposem que, doncs, ja ho dèiem abans, emulant el nom que li van donar als soviètics a la seva guerra contra els feixistes, que li van donar el nom de la gran guerra pàtria, pel que va tenir d'agressió exterior, no? En el cas de, de, de la guerra civil, doncs perquè també hi va haver-hi una intervenció exterior... Eh, i de defensa eh, en contra d'aquesta atac a la sobirania i al poble, al no? poble de l'estat espanyol. Doncs el que ens proposem ara no estan fer aquest recorregut exhaustiu, com deien per les diferents etapes bèl·lique de la guerra o una exposició acurada de l'olerància dels diferents cicles polítics que s'hi van donar, sinó introduir-la, introduir-la i situar-la respecte a qüestions eh, plantejades recurrentment, per la historiografia tradicional i també per aquesta altra historiografia d'esquerres aturodoxa, no? que podríem dir que és anarcotrusquista. Aquí no se enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que jo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra no. no mis hermanos. Ay, que yo tirara, que sí. Ay, que yo tirara, que sí. Nosotros que ahogan el pueblo en sus manos. Eh, el primer que s'hauria de situar per explicar l'importància del que va ser el fet republicà o com, com a un esdeveniment de ruptura democràtica, eh, el que havien sigut els períodes anteriors d'oligarquia feudal al capdavant de l'Estat, eh, és doncs eh, explicar que ja és una cosa que havien dit moltes sabanes abans i que té... Per nosaltres hi ha ja un principi, un rang de principi historiogràfic i polític és fet que no s'havia produït de revolució burgesa d'estat espanyol, sí? Sí, això hem parlat molt durant aquests, aquests mesos, no? Les etapes democràtiques van ser molt breus i superficials i sempre acabaven doncs, amb una involució militarista i reaccionària, no? I només cal recordar el fet de com va acabar la primera república o tota tot tot tot l'etapa de la restauració, com bé has dit tu ara, no? Uh -huh. El capitalisme a l'estat espanyol es va desenvolupar molt lentament i amb les formes d'expressió democràtica o burgesa parlamentària que hi van associades, doncs, realment no estaven desenvolupades, eh? com, en altres, com en altres indrets. Eh, l'estat es va formar per mitjà d'un acord entre la burgesia dèbil, no? aquesta burgesia comercial i industrial dèbil, i amb una aristocracia feudal, imposant doncs un règim oligàrquic de ferotge explotació i repressió de les masses, és a dir, un règim de dictadura de classe, que sí, en podríem, en podríem parlar. El 14 d'abril de 1931, que és quan es proclama aquesta Segona República, eh, aquest règim oligàrquic va començar doncs, a trencar-se, a tenir contradiccions internes. Hi havia una fracció de la burgesia i de la petita burgesia que mm, volia trencar amb tot, aquesta, amb tot aquest estat de coses Eh, per salvar el seu domini, més que res, perquè veia que, que el moviment obrer doncs, eh, estava en ràpid desenvolupament i va tractar, tractar de guanyar-se les masses, no? aconseguir un nou pacte social pel seu propi benefici, basant-se eh, eh, en una modernització de l'Estat, que és el que havia de ser aquesta segona república, és a dir, fer aquesta democràcia burgesa o revolució burgesa, que va continuar en un principi no? doncs aquesta influència a través de la república eh, amb, amb, amb la mateixa política d'abans, no? és a dir ens pensem moltes vegades que la segona república suposa un, un, un fet un trencament i un, un trencament i un començar a fer unes reformes immediates i, i molt profundes i tampoc va ser així, és una cosa que que tu ja vas comentar fa 15 dies, no? que la república en si tampoc era realment rupturista, no? era un, continuava, era una continuació i interessava sí. a, les, a, la, a una certa part de la pròpia burguesia. No? Però jo sí que ho defenso com a pasta, una altra cosa, no? Sense aquest moment... No, evidentment, vull dir, si en la història de, de l'estat espanyol, només hi ha hagut eh, dos repúbliques i tota la resta han sigut dictadures militars o monarquia és que, burbònica és que si la història mm. de l'estat espanyol em la primera i la segona república és com algú feudal, fosc no? Mm -hmm. vull dir que aquest mínim ploriment que vam tenir era un, un, un mínim respiro democràtic sí. i no aquesta democràcia fins i tot concedida per la pròpia dictadura que és el que va ser és l'actual la, període en el que estem és a dir allà hi havia realment un, un procés de, de, de democràcia popular o democràtico-popular. No? Eh, més que res perquè fins i tot hi ha gent que justifica el fet que s'havia d'anar en contra de fins i tot aquesta república. Bé, bueno, hasta... sí que és cerca en un moment donat quan ja comença la guerra nacional revolucionària i, i, i tot plegat, no? la lluita contra el feixisme i, i, i se'n lleva al seu costat un, un procés revolucionari Eh, en algunes parts de l'estat espanyol, sobretot a països catalans, doncs, eh, la república tindria que haver assumit eh, d'una forma més dinàmica i, i evolucionant, eh, fins i tot legalistament si es vol, per assumir tots aquests canvis que s'estaven donant. Ara, aquells que aposten en un moment donat per eh, acabar amb aquesta institució burgesa que és la república i instaurar uns soviets, doncs eh, no tenen en compte el context que hi havia en aquell moment de lluita contra un feixisme eh, amb alliances fins i tot internacionals no? és a dir, contra la reacció clerical, clerical eh, feudal que hi havia al darrere del Franco no? però bueno és a dir bueno, això ja ens portaria tot l'altre davant Música <fixi> Sí que hi ha un altre fet polític que és un que demostra una evolució en els esdeveniments, que és el triomf del, pro, del front popular per dar les eleccions del 16 de febrer de 1936, que llavors realment el que ja acaba d'espantar les classes reaccionàries eh, i, i criden a l'exèrcit perquè acabi amb això. No? Eh, aquest triomf va canviar essencialment el caràcter d'aquella república que a partir de llavors doncs, es transformarà en una república democràtica i parlamentària de nou tipus i d'un profund contingut social. Una república en aquell moment popular sense igual a, a l'Europa de llavors eh? perquè era un front popular que doncs, aprenava distintes tendències i amb un programa realment de començar a fer transformacions democràtiques a l'estat espanyol. Eh, les raons d'aquest canvi reuen el nou estat eh, doncs a partir d'ara sí que farà una aliança amb el poble treballador, en organitzacions democràtiques i populars amb un programa revolucionari que atacava directament les bases econòmiques i socials del domini de l'oligarquia. Això és la república que s'estava començant a perfilar amb el triomf del front popular, que la sublevació del feixista del 18 de juliol doncs, volia escapçar, eh? volia acabar amb aquest procés que s'estava obrint. No? Eh, però precisament això, alhora, aquesta, aquesta reacció militarista i re, la reacció no? va servir per eh, reforçar aquest caràcter popular que començava ja a tenir la, la república, no? Ja que van ser les masses, el poble en armes, com havien dit, no parant fins i tot amb els seus propis cosos, les úniques forces capaces de recolzar aquest nou poder popular que s'estava ja sortint de, de la república. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! M'has dit un segon i no. Estava embelesada amb Digipop. Sí, sí, matada, eh? Definitivament. <laughs> Bé, bueno, estic escoltant Ona Lliure al 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Contrabanda. També podeu escoltar-nos per internet, www.contrabanda.org. Ja sabeu que podeu trucar en directe al 93-317-7366 i que estem fent un especial sobre el moviment obrer català. Estàvem parlant del triomf del Front Popular i el que va suposar doncs, de, de transformació dins de la pròpia república, els principis eh, que havien animat fins al moment a la, a la Segona República. L'endemà del triomf del Front Popular, del 17 de febrer de 1936, els pressos polítics de, del Vieni Negre, des de, des de la repressió del 34 fins endavant, no? d'aquells dos anys, van ser alliberats per immenses manifestacions, dirigides en molts casos pels propis diputats electes és a dir, hi ha una Ibarudi eh, encapçalant la gent per anar a obrir les presons per obrir les portes de les presons um, ella mateixa ho recorda amb una pel·lícula del Jaime Camino que és l'Ecos de los Pasos, em sembla que es diu documental boníssim, per cert, per qui el pugui veure. Mm. És aquell que es van sortir les entrevistes creuades i Porque es va confrontar-ho a un 70, altre. Sí, sí, el 70, ah, potser? Sí, sí, no sé quién és. Són el que es diu l'Eco de los Passos, de Javi Camino. Podríais surt molt... Que... Sí, no, surt no? Sí, surt la Frederica Montseny, surt la Val de Santillà. Unes no? sí, sí, sí, sí, exacte. Doncs eh, la Dolores Ibarruri en aquest documental ho recorda amb emoció, realment com un dels moments més més bonics de la seva pròpia vida, eh? de la seva vida, el, el poder doncs, alliberar aquests presos polítics del, del 34. estranya qualsevol, no? Uh, la llei d'amnistia es va promulgar el, el dia 21, és a dir, cinc uh, dies després del triomf del Front Popular, la llei d'amnistia de presos. El Parlament Català reunit es va poder reunir novament després de la seva dissolució l'octubre de 1934, quan el Companys, des del balcó, havia proclamat doncs, la, la República Catalana, no? em sembla, que, que era en aquest cas, eh, i va reelegir a companys i els seus consellers entre ells, en eh, Joan Comorera, sortit tots ells de presó per al govern autònom de la, de la Generalitat. També puc després d'aquest triomf del front popular es van aprovar els estatuts d'Euskal i de Galícia. Uh, els obrers agrícoles i els camperols pobres tot just conèixer el triomf del front popular es van llançar a ocupar terres en els altifundis i finques de cacics terratinents, ocupacions que després van ser legitimitzades pel govern és que arreu dit perquè uh, hi ha una certa historiografia tant a la dreta com d'aquesta esquerra terodoxa doncs uh, que veu que la república que feia era frenar, frenar un procés revolucionari que volia anar molt més enllà. Per no dir que la dreta parla de de de xeques i gulags i pressons d'extermini per part de la república. Ara bueno, parlem ara d'aquesta historiografia més heterodoxa d'esquerres que doncs això, que considera que les collectivitzacions van ser un fet que es van produir des del 39 i que al 39 i que bé, va ser parades per al fet reformista i burgès de la república. El Camparol eh, en aquest primer moment no volia col·lectivitzacions, eh, volia un accés a la terra perquè era una reivindicació seva històrica davant de l'explotació feudal latifundista que havia patit durant generacions. Val? El govern després ho va, ho va establir en, en rang de llei i bé és en aquest moment quan es comencen a, a plantejar temes com la reforma agrària a Catalunya a partir del tema de la reforma de, de la rabassa Morta. No? el tema de, de los rebasaires no, comentar es que no tengo información de, de eso porque es, es ve que se acaba de reeditar el año 2009 el eco de los pasos de García Oliver ah. y está todo de noticias de eso pero bueno, lo busquemos al primer programa no, Wikipedia, pues Jaime Camino y saldrá va. sortirà la seva, la seva la pel·lícula les seves pel·lis o d'això no, sobre el tema de la rebassa morta que et volia comentar que tu havies dit algunes coses abans ja, sobre això i el tema de la reforma agrària i, del Joan Comodena bé, bueno, de, de la Generalitat o de la República no? que va intentar uns tímids intents de reforma agrària en, uh -huh. que després això s'accelera i d'alguna forma doncs, van ensanguint l'impuls per baix que donen les camperols pobres no, en, en, en aquest moment. Bueno, sí, també en parlant en aquest moment de les desamortitzacions, bueno, és que qualsevol nou llei de repartiment del terreny al camp doncs, a, afecta molt, no? Bé, cal dir que, que el Ministeri que ocupava en aquell moment, el, el Ministeri d'Agricultura era un comunista, era el Mije, i bé, bueno, eh, simplement doncs dir també que durant el govern del Front Popular per donar una sèrie de dades no? d'aquest de, caràcter democràtic democràtico-popular de, de, de, de democràcia popular ja avançada que li va donar aquest Front Popular a la República. No? Que durant el govern del Front Popular 192.193 camperols van passar a ocupar 755.888 hectàrees de terres cultivables gràcies a l'aplicació intensiva de la llei de reforma agrària. Es va ajudar els colons amb crèdits, avords, eines, etc etc La superfície conreada va créixer en un 6% i bé, les mesures més revolucionàries sí que és veritat que es van prendre una vegada que s'havia provat l'aixecament militar feixista malgrat les grans dificultats imposant per la guerra i les divergències existents al si del Front Popular. És a dir, tampoc és veritat, és a dir, és una mentida per part d'aquesta historiografia o almenys una tergiversació per part d'aquesta historiografia d'esquerra eh, heterodoxa que la República no va també fer en paral·lel eh, transformacions que eren revolucionàries, però clar, s'havien de comparar amb el que havia sigut fins aquell moment a les tasques o, o les reformes que s'havien donat des de l'estat a, a les relacions socials i de producció fins a aquell moment eh? és a dir era una revolució autènticament política fins que fins al que hi havia sigut eh, llavors la diguem així els altres moments democràtics o, o fins a tota l'eta anterior eh? bé ehm es van confiscar totes les empreses abandonades pels USAMUS, així com els ferrocarrils i els bancs. Es va millorar el nivell de vida dels treballadors, es va, depurar, es va començar a depurar l'aparell administratiu del que havien sigut fins aquell moment a les componentes entre, entre quasi famílies de burocràcia en ligants feudals o de, o de famílies aristocràtiques o, o de la burgesia, de la burgesia de les desamortitzacions que després acabaven ocupant hereditàriament uns càrrecs a l'administració, doncs també es doncs, va començar una depuració. Es va disendre la Guàrdia Civil. És a dir, eh, no està mal. Mís és que fot una mica, molesta una mica perquè després es diu que el front popular i la república eren purament burgesos i que no, no fotien rei i es van dedicar a reprimir la revolució eh, amb el que havia sigut abans la restauració per exemple, com un període doncs, això obscur, el fet que la, fins al moment en què va estar la inquisició funcionant a l'estat espanyol és que vull dir, amb les poques llibertats democràtiques i civils que, que l'anterior règim oligárquico-feudal havia otorgat, doncs aquest tipus de reformes eren realment rupturistes i revolucionàries pel moment. No? Una dissolució de la Guàrdia Civil, una cosa que no hem aconseguit ni ara, ni s'ha aconseguit, ara la tenim encara. No? Doncs allà ja es volia dissoldre pel que tenia d'infamant i de record nefast eh, per la repressió que havien exercit sistemàticament al camp en favor dels latifundistes. No? De guàrdia Civil i es van crear els tribunals populars de Justícia que començaven a aplicar una, una legislació i una justícia de classe i popular. Un altre terreny en què la república ha sigut eh, ensalçada i recuperada en positiu és el terreny cultural, no? És a dir, això és un, un sí. fet que ha quedat com... En matèria d'educació ja hem comentat uh -huh. la reforma les reformes més importants igual van ser l'agrària i l'educació no? uh -huh. Per I cert, i... en tots dos aquests ministeris en tots aquests dos fronts hi havia comunistes, hi havia els dos únics ministeris en els quals hi havia gent del PC uh -huh. I la, la reforma bueno, la renovació pedagògica de, de, dels anys 70 i tot va via directament d'aquest floriment que va haver a la segona república no? i encara som hereus d'això uh -huh. Bé bueno. No, vull dir que el, el fet positiu de, de la tasca cultural de la república és innegable fins i tot a dia d'avui és a dir, uns altres aspectes no són recuperats però en el terreny cultural sí doncs aquest terreny cultural es va arribar a desplegar una amplíssima activitat que s'estendria fins als fronts de batalla eh? um, I, fa, perdó, sí. i fa poc es van editar així del quiosc i tal tota una sèrie de llibres de la segona república de nens i d'enciclopèdies de no? Sí, i era mm. molt interessant i realment era molt més avançat que tot el que va haver durant els 40 anys de, de Franco, no? L'obscurantisme. Mm. Bé, doncs com deien, es van crear escoles, eh, milícies de la cultura, biblioteques populars i nombroses publicacions periòdiques. Tot això la república i tot això el front popular. Val? Ho va fer. La gran majoria dels intel·lectuals es van posar al servei de la causa popular. El 1937 es va celebrar a València i a Madrid el Congrés Internacional d'Escriptors. Bueno, també es van fer unes Olimpiades populars en moment aquest. El Partit Comunista d'Espanya va passar de tenir 30.000 afiliats al febrer de 1936 a prop de 60.000 afiliats dos mesos després. A més, el seu ingrés a l'UGT li va permetre exercir doncs una influència ideològica i política sobre les bases més radicalitzades dels socialistes, en concret les seves joventuts. No? Per la seva part, les joventuts socialistes i comunistes es van fusionar donant joc a les joventuts socialistes unificades i a Catalunya es funda el SUC, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, que a part de les moltes altres crítiques que rep, rep fins i tot en l'aspecte nacional i cal dir que gràcies al SUC hi ha el primer reconeixement internacional de Catalunya com a nació perquè és la que aconsegueix, primer reconeixement internacional històric s'aconsegueix gràcies al SUC que amb els seus esforços de reivindicar la seva base nacional aconsegueix que sigui reconeguda com una secció nacional dins de la internacional comunista Val? perquè també clar pel tema del fet nacional doncs es vol reivindicar més altres formacions polítiques que no pas el suc o el PC jo al PC en el tema nacional no el reivindico però el suc sí um, bé, només això bé. una pauseta, no? sí, un break oh, De Rafael Alberti, fosí set chanson. Set chanson qui va devenir important per nou parce qu'elle doit refléter tout ce qu'on On porte à l'intérieur, j'entends de voix, je ne sais pas. C'est de Raphaël Alberti, « À galopar, à galopar, à stade, rarles au cinéma ». Pour les Français, c'est « Au grand galop, au grand galop, jusqu'à les enfouir dans la mer <rire> ». L'estim. La tierra, la tierra, la tierra de España, las grandes, las olas desiertas y anotas. La ropa, caballo, patralbo, gínex en el pueblo que la tierra tuya. A galopar, a hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a hasta enterrarnos en el mar. A corazón suelo. Suena, suena, resuena las tierras de España en la serradura. Galopa, caballo, catalbo, dígate el pueblo que la tierra es tuya. A galopar, a galopar hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, nadie, nadie que Enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Nadora, caballo, cuatralbo, vine en el pueblo que la tierra es tuya. Hágalo par, hágalo par, hasta enterrarlos en el mar. Hágalo par, hágalo par, hasta enterrarnos en el mar. Ah, que no deia tan bé, ja havíem mm. fins i tot el, la mateixa, bé, doncs, bé, doncs, sí, és com penetració allà de ràdio, eh? Bé, doncs, el, el, el fet de la pròpia, del propi programa, de la, de, del fet revolucionari que ja tenia, ja tenia la pròpia aplicació del programa del front popular, unit a més al fet resistencialista antifeixista, doncs feia que se neix un ampli moviment popular, democràtic, antifeixista i profundament revolucionari que va atacar, defensant la república a la vegada, els fonaments de la reacció que la república del 14 d'abril no havia estat capaç de transformar en 5 anys d'existència, és a dir eh, no val o no és l'única possible visió que es vol donar a que s'havia de fer una guerra i una revolució passant per sobre de la pròpia república, és a dir el propi fet republicà o, o el fet de, de, de ja haver aconseguit una ruptura democràtica com la república podia donar peu a lligar les dues coses, a tenir una guerra, una guerra plantejada i alhora anar podent-se fer les reformes que permetien el fet militar, que és un enfrontament amb un feixisme ferotge. A tots aquells que pensen en una situació política i militar normalitzada com per poder fer una revolució, revolu obviant altres tasques més immediates, vull dir, que guanen un aventurerisme que sigui eh, proper a criminal. Però bé, bueno, això ja ho parlarem quan en fem eh, l'avortament del que va ser el 37, sobretot. O oh, el tema de les colectivitzacions. La república popular, és evident, i jo ho reconec com a, com a comunista, encara no era la dictadura del proletariat. Clar, vull dir, qui, qui vulgui pensar que, que ara s'està defensant això com si fos el, el fi últim revolucionari, el fet que la república, doncs s'enganya, i, i jo mateix ni tan sols m'enganyo, i molts altres comunistes no ens enganyem respecte al que era la república. I se li pot fer aquesta crítica als comunistes que van apostar per una legalitat fins a portar-la fins a l'extrem. No? El nou ha fet una, una adaptació més dinàmica a les noves circumstàncies del que era la república o una aplicació més intensa dels, dels principis del programa del front popular. Um, però en aquelles circumstàncies suposava la millor plataforma per a un ràpid trànsit al socialisme i això és el que s'ha d'entendre, el que era la república i el caràcter eh, democràtic o popular que tenia la seva lluita contra el feixisme sobretot a partir del 18 del 18 de juliol eh, per a l'oligarquia terratinent financera no?, que era la que havia, com a bloc dominant, havia estat eh, governant fins a aquell moment eh, era evident el perill que representava el triomf del front popular i des del mateix 16 de febrer va concentrar a música Ah, uh, va concentrar els seus esforços en acabar doncs, amb, amb aquesta segona república. No? La reacció, allò que dèiem sempre, de que les classes eh, dominants no cediran voluntàriament els seus, els seus privilegis i posarà la més feroxa resistència, fins i tot violenta, que és, com han acabat molts processos revolucionaris, també derivant en un, en un, en un procés de violència per enfrontar-se contra la violència de l'antiga la, classe dominant, no? Ja no només perquè el facin amb consciència sinó per lo alienats que poden estar uh -huh. en el seu estatus no? Només cal veure tu aquest Mujeres riques Mujeres riques Que m'he que quedat molt impressionada no? I si algú ha vist bueno, Jo no tinc tele sí, però ho he vist internet, jo, bueno. No, però que realment aquests, aquests personatges aquests pallasses els poden convèncer i es poden o, o s'hauria de prendre per la força no tota aquesta riquesa, bueno, és una punta que hi veixo. Sí, el fer revolucionari és un fet violent, és un fet violent uh, és un fet violent i que s'omet les voluntats d'altres persones, <laughs> això és un fet revolucionari sempre, ho dic perquè fins i tot jo he arribat a escoltar en certes reunions d'Esquerra, de, i ja no hi ni organitzacions ni jocs, simplement desoposadament gent que vol un canvi, una transformació, que ja ella li agradaria doncs, que amb la força dels seus arguments arribés fins i tot a convèncer aquest capitalista de que s'hadís ho va dir així textualment, els seus pisos, que, que s'anivés sí, sí. a donar compte que teníem a ses pisos, per exemple, en el tema de l'habitatge. no I moltes vegades parles amb anarques o amb aquest anarquisme pacifista, val? De, de crear situacions i de fer el clown a les manifestacions... I de posar flors en un sí. canyó d'anarques. De, de, de fer performance y churrades de estas que te hablan que realmente el que no puedes hacer es caure en la propia violencia del sistema que tienes que buscar otras alternativas que siguen más efectivas bueno, no sé qué quieren decir, efectivas y otras alternativas es que me imagino las mujeres ricas bien, vencereis pero no convencereis mm -hmm. exacto y <laughs> mm. Bé, doncs això, la reacció va fomentar la retirada i llevació de capitals, que això seria el primer el primer que farien, <ríe> seria endur-se tota la pasta, i això ha passat, però va passar a Cuba, per exemple, ha passat ara a Venezuela, vull dir, i va passar en el seu moment, el 17, amb la revolució bolchevíc, va passar amb el triomf de la... De popular, o sigui, del moviment d'alliberament popular nacional d'Algeria, ha passat sempre, eh? la fuga de capitals i va passar aquí també la fuga de capitals amb l'empobriment que té això, per molt que un anarquista digui els calés no, no tindrien sentit, doncs eh, ho notaríem, com a economia ho notaríem. Però bé, bueno, els tancaments de fàbriques també van haver-hi, abandonament d'explotacions de, de la terra, bé, en un intent d'augmentar la miseria del poble i el caos en l'economia, no? Van desperar militars feixistes, cometien tota classe d'assassinats i excesos amb la intenció de conregar el terror i l'inquietud i minar l'autoritat del govern republicà i aprofitant també les valoracions en la depuració de l'exèrcit per part del govern és a dir, l'exèrcit no va depurar el, el, el, el que havia sigut l'exèrcit i els militars reaccionaris i monàrquics encara conspiraven agrupats a el que es deia la Unió Militar Espanyola eh? Eh, totes aquestes mesures van orientades doncs, a crear un clima favorable per al desencadament d'una sublevació militar de caràcter feixista que d'altra banda tenia una connexió internacional, és a dir, trobar el terreny internacional, el suport de fet a països capitalistes imperialistes, no? perquè tenen d'expansionista de després, com especialment l'Alemanya nazi, no? i tamarosos que la consolidació de fronts populars de França i Espanya doncs, posés en parir els seus plans imperialistes a la nit que no he hecho la vuelta con el hombre en el otro mío lo pido de ti guardamos la muerte que aquest govern un republicà, de republicans d'esquerres però que encara tenien un, un, un sostrat petit-borgers i de voler, de voler que el procés fos més, eh, més contingut no? I, i més assenyat, com dir-ho així, que hauríem només arribar fins a un punt amb, amb la República i que el, el Partit Comunista deixés fer eh, en aquestes tendències i al final doncs, es supedités eh, per voler mantenir un, un legalisme extrem, unes formes legalistes extremes, doncs és una crítica, un error eh, que, que hem d'assumir els comunistes, no? Um, aquest, aquestes debilitats i vacilacions del govern doncs, van afavorir els plans de la contrarrevolució malgrat doncs, uns esforços però que no es van concretar en polítiques concretes del Partit Comunista per forçar-lo a prendre les mesures que podien impedir aquesta guerra civil com són el compliment del programa del Front Popular per satisfer les demandes socials del poble treballador de l'estat espanyol i del poble camperol una repressió de la reacció i una millora de les milícies bé, com aquestes coses no es van fer el 18 de juliol de 1936 esclar que la sublevació feixista que va sorprendre al govern, ningú s'esperava vull dir, el govern eh, Republicà Petit Borgers eh, de Zanya, per exemple, no, no s'esperava que hi hagués una sublevació, menys del Franco encara vull dir, i d'aquesta gent malgrat les repetides denúncies que, que va rebre en aquest eh, sentit la sublevació, com ja és ben conegut, bueno, eh, o suposo que és repetir coses, es va, es va iniciar amb, amb l'aixecament de l'exèrcit la, de del Marroc sota el comandament de Franco, aleshores capital general de les Canàries, dins d'un pla minuciósament establert per endavant, eh, que veia doncs, que també orquestat per Al Mola, no? per el general Mola, que és citat els Cogodariach, per exemple, el Mola, i els feixistes i els raquetes, sí. Eh, de les poques paraules que s'entenen. Eh, doncs, que parlaven fins i tot de que la gent que s'oposés a l'alçament havia de ser matada en l'acte, és a dir, afusellada en l'acte. Vull eh? dir, ells eren implacables en aquest sentit. I la guerra civil és molt cruenta perquè té, té un punt de purificació, de purificació social per, per parlar el sobre els feixistes, no? No. I per això s'ha tant, per exemple, la d'arriba Franco-Madrid, perquè li interessava molt no tant una conquesta militar ràpida com una repressió i, un, i, un, i una repressió, no ja dit, no, una repressió absoluta del que van ser les idees polítiques de que van donar lloc a la reunia república. Eh? És a dir, cal la por la po a la reacció que veis ben Eh, interioritzada a les classes populars eh? és que en aquest sentit va ser implacable perquè o fugies o podies fugir o realment eres o mort o reprimit d'alguna manera molt dura i aquesta por segueix avui en dia no? mm -hmm. en el nostre inconscient o conscient no els avis Bé, l'alçament mil militar no tenia, no tenia una intencionalitat únicament eh, d'acabar amb un fet polític, sinó tenia una intencionalitat ideològica i d'assegurar un projecte de dominació mm, per sempre més, com si diguéssim. I així sí, ho ha fet durant molts anys. Bé, bueno, fins a l'actualitat, mm -hmm. sí, que sí. som una esquerra doncs, que encara ens fa por plantar cara a l'estat a... capitalista burges perquè ens pensem que després pot venir... no? moltes vegades és, ah, compte, bueno, si no l'exemple del Tejera del 81 és, és bastant representatiu, no? Uh -huh. Vull dir que encara tothom té al cap la repressió, tothom que ha sigut de família republicana, familiars morts i per durar moltíssimes coses, no? I fins i tot treballadors i camparels anònims que actualment doncs eh, prefereixen un PSOE perquè no és rupturista que una opció com... i ja parlo fins i tot d'alguna cosa tan reformista pel, des del meu punt de vista com Unida, no s'atrevirien. Tampoc. Perquè pensen realment que això pot donar por a una altra guerra civil. És a dir Aquesta pau a la reacció, a la, a, la, a la, la reacció persona, de les dretes... És no és... El bipartisme de, de la restauració. Uh -huh. Ara també estem en una restauració urbònica. Sí, però heu parlat de per què va ser aquest alçament feixista tan violent. Mm. Tan violent. És a dir, perquè busqueu una purificació ideològica. Busqueu assegurar un projecte de dominació per sempre més, no? i per això es dedicaven a entrar a un poble i, i matar la gent, i obligar-la i sequejar-ho, i cremar dir, era una... els afusejaments estaven a l'ordre del dia és a dir, és una, és una dictadura feixista que té una repressió cap al seu propi poble que no han tingut en tota la història de les dictadures, és a dir I que a més Narafi, ni la no, Gaddafi, no ni ni de del Mussolini ni de les dictadures latinoamericanes és a dir, la pròpia repressió interna cap al propi poble no és equiparable amb cap altra dictadura de dretes ni militar o sí sigui, no es limitaven a no? prendre les capitals sinó anàvem poble per poble a cargar-se de gent I, bueno, i de fet hi ha pobles que van quedar a deserts perquè van matar tothom uh -huh. no? pobles sí, sí. petits van desaparèixer i es van despoblar per, per la... tothom que van matar no? és que realment quan la gent no molt parlava de guerra i dius, es mataven germans en germans i tot això és que realment havia massacres als pobles mhm uh -huh. No? Sí, sí que és cert que molta gent eh, no intenta veure el contingut polític i ideològic que hi al darrere i, i les implicacions que té fins a l'actualitat, dient que en una guerra sempre hi han accessos o, o que en realitat s'aprofitava per treure no, veies sí. en amistats entre familiars. Quan... No és així, dir, la lluita <susur> de classes té una expressió fins i tot d'un component eh, de proximitat. És a dir, gent que havia tingut... Eh, Contradiccions a les seves relacions socials dins d'un poble és evident que després s'expressessin en forma d'una violència no mm -hmm. és a dir, no era simplement perquè es caigessin malament no, no, quantes vegades no passava que aquell camperol anava es i es venjava en el petit potentat del poble per exemple, o al revés sí, sí. és a dir, els casos d'utilitzar i justificar per venjar-se d'un igual no són la majoria la I de totes aquestes matances que hi va haver, encara, doncs, ja ho sabeu, no? Les foses no s'han pogut, ni tan sols s'han pogut enterrar aquests morts, no? Estan a una fossa, tothom del poble, ho sap, tothom calla i... Pues claro, jo, jo crec que es vol aquest escarni, escarni col·lectiu, no? Que quedi ben clar qui va guanyar. Ah, ja clar, clar, però ja encara avui en dia, no?, perquè això de no poder... Per exemple, tu vas a e Alemanya i, i davant de cada casa on els nazis van agafar algú per deportar-lo a un camp de concentració i va morir, davant de cada casa hi ha una placa amb el nom de la persona a els anys que tenia i on el van portar, no? Vull dir que s'ha fet, amb tots els seus errors, no?, però s'ha fet un... És que és molt més clar, no? En canvi... No, t'he dit que intenta reconciliació, sí, ten... la superació del de, de que va ser aquell sí. fet, no? En canvi aquí... Pf... Eh, no, tothom sap on és la força i no, ni tan sols la poden obrir i el pitjor és que la gent que sap tot això es va morir a poc a poc i, i bé tota aquesta tasca de memòria històrica que és tan important no? Bé, el govern de la república no era conscient de la greu situació que s'estava creant amb l'alçament eh, militar i va tractar fins a l'últim moment d'evitar la intervenció popular fent creure que tot estava controlant no? és a dir, volia resoldre per un una pura intervenció de, de, de l'exèrcit que encara era d'afecte a ells mateixos, no, no donar armes al poble. Era, el seu límit era aquest, evidentment, no? com havia passat amb Pi Margall i, i la Primera República. Aquesta actitud d'actuar objectivament en benefici dels revoltats, el govern republicà va continuar sent conseqüent amb la clara actitud de claudicació i compromís des de temps enrere que havia vingut mantenent, és a dir, dels límits, de la transformació burgesa que ells volien adoptar i aquesta política, depenidament, es va convertir en traïció al poble a negar-se a proporcionar-li armes. Només les organitzacions obreres del front popular van ser conscients de la perillosa situació que s'estava creant per a les conquestes populars i van cridar la resistència contra els revoltats. El mateix 18 de juliol, socialistes i comunistes criden als seus afiliats a concentrar-se davant de les seves seus i reparteixen les escasses armes de què disposen. A la nit, Dolors Ibarruri parla des de Ràdio Madrid i fa un vibrant discurs per tal d'encoratjar la resistència contra l'alçament feixista. El pueblo España en pie. Mujeres, defendeu de la vida de vuestros hijos. Defendeu de la libertad de vuestros hombres todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las puertas que representan un pasado de opresión un pasado de tiranía todos contra la reacción todos contra el fascismo un solo frente una sola unión Hombro con hombro, unidos todos, hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales vaciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. Vivan las tragas milicias populares, vivan las fuerzas leales que luchan a lado de los trabajadores, vivan la república, viva la democracia, abajo el fascismo, abajo la reacción. Si tot el, la... el poble amb els seus propis mitjans va haver de fer front al feixisme i allà on el legalisme va ser superat amb la durància és on va aconseguir derrotar-lo. És a dir, és quan es va el poble pujar en armes i va superar eh, aquestes contencions legalistes per part de la república, doncs és on va realment poder parar el, el feixisme. A Madrid doncs, va jugar un paper destacat, les milices antifeixistes, obreres i camperoles, que van aconseguir ja i assetjar el revoltatge a la Caserna de la Muntanya a Barcelona. També van fracassar els facciosos. Aquí els anarquistes van jugar un paper rellevant al costat dels comunistes del suc i dels socialistes i a la conca minera d'Astúries el partit comunista seria el principal impulsor de la resistència. Respecte a la flota, l'anèrgica actuació dels mariners va evitar que n'és a parar a mans dels feixistes. La sublevació va triomfar només allà on la reacció tenia un element molt més sòlid, és a dir, en aquelles zones de cara... del caràcter marcadament conservador i camperol, com era el cas de l'Altiplà Castellà i Navarra. També es va posar en aquelles zones doncs, on l'activitat la, eh, política de les organitzacions obreres era més dispersa o debilitada o fins i tot debil, dividida, o bé, on la superioritat de les forces feixistes es va imposar des del primer moment per, per la força de les armes. No? I aquests van ser els casos d'Andalusia doncs, l'Ocea Occidental i de Galícia.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 Disculpeu, eh, seguiu a, a Ona Lliure, 91.4 de FN de Barcelona, eh, Ràdio Contrabanda, i encara ens queda una estoneta programa, mitja horeta, doncs, no deixeu d'escoltar-nos. Bé, en <coughs> fracassada la sublevació del camp feixista doncs, es va regrupar formant unitats militars, partint del Terç, eh, marroquines i voluntaris feixistes i carlistes que és el, el requeter aquest no? La intervenció estrangera es va materialitzar amb l'arribada d'assessors material i més tard tropes regulars enviades des d'Alemanya de, a Itàlia per cert els italians van fer un paper bastant penós a nivell militar eh, L'enfrontament es va transformar així i per això és l'explicació que volem fer perquè de la guerra civil es pot dir la ja guerra nacional revolucionària doncs perquè aquest, aquesta intervenció internacional el caràcter ideològic i eh, internacional d'aquesta contesa militar és el que transforma és el que transforma un conflicte civil en una defensa nacional per eh, i en el cas de Catalunya també un, un, un component nacional perquè en últim terme hi haurà una agressió al, al propi poble català en quant, a, en quant a identitat nacional diferenciada però ja en un altre moment de la, de la guerra nacional revolucionària eh, doncs això, hi ha, un, hi, ha un, hi ha un fet de defensa nacional per part de les classes populars, de la seva sobirania i conquestes democràtiques Uh, davant de la guerra la república es va trobar pràcticament sense exèrcit, només uns mil oficials davant els 7.000 del bàndol feixista i l'aparell de l'Estat s'hi fan o va quedar tocat o desmantellat fins i tot en certes parts de, de, de lo que era l'antic eh, territori de govern de la república feia falta doncs, posar-lo d'en i organitzar la resistència si això podia fer-se, Puig, la, la, la república comptava amb el més valuós que era la voluntat del poble i el seu esperit combatiu però faltava direcció política que és eh, una cosa que es repeteix quasi constantment fins a l'actualitat Uh, en la història del moviment obrer. Al ser del Front Popular no hi havia unitat de criteri davant dels nombrosos problemes que plantejava la guerra. Els anarquistes la consideraven com una qüestió de pocs dies i van, van aprofitar l'ocasió per implantar el comunisme llibertari. Eh, en aquesta aventura criminal en què van caure durant tota la, durant tota la Guerra Civil. Al Soe, perquè darrere li van seguir gent com els del PUM, eh? Vull dir, consideraven que no era, no, era, no era la contradicció principal en aquell moment, sinó que era una, una contradicció secundària i que el que havia de posar-se en aquell moment era... era era la contradicció de classe per endavant, quan no veien que la pròpia lluita contra el feixisme ja era una... Un, un, s'estava fent una lluita de classes en, a, en el mateix moment. Bé, el PSOE seguia amb les seves divisions internes i era incapaç d'elaborar una línia d'actuació clara perquè hi havia els, els, els defensors del legalisme republicà, aquells altres sectors que tenien ja un, un compromís més antifeixista és a dir, hi havia unes tendències, unes pugnes entre les, el sector de dretes i el d'esquerres dins del PSOE i al mateix ocorria amb els partits republicans que fluctuaven entre la capitulació no?, i, i la resistència només el partit comunista eh, a nivell de l'estat espanyol i el PSOE aquí a, a Catalunya eh, mantenir una actitud ferma i clara davant de la guerra a poc a poc el PC s'havia transformat en la primera força política de la república els seus militants el juliol de 1936 van passar a ser al gener de 1937 ja passaven de 200.000 i havien tingut 131.600 morts en combat. 131.600 morts en combat. El Partit Comunista ha de fer la guerra com a guerra nacional revolucionària, revolucionària per les transformacions econòmiques i polítiques que portava amb si, és a dir, que s'estaven fent en el moment de la pròpia lluita contra, contra el feixisme, i nacional per ser una guerra d'independència davant l'agressió estrangera. Per guanyar-ne les milícies eren ja insuficients i feia falta un exèrcit regular amb un comandament únic. Eh, que s'hauria d'haver combinat aquesta tàctica militar amb una de guerrilles, segurament sí, però quan tu demà ja tenies una maquinària militar ben estructurada i tu encara conservaves certs ressorts del que era l'aparell estatal republicà, doncs hi havia la possibilitat, és més, era una necessitat imperiosa de plantejar la guerra en termes tradicionals. Per això el partit va fundar el cinquè regiment com a embrió del futur exèrcit popular. El cinquè regiment no va ser una simple aglomeració de milicians amb més o menys ardor combatiu, sinó que, com va dir José Díaz, que era el secretari general del PCI en aquell moment, falta completar-lo amb disciplina més fèrrea i organització més perfecta dins d'elles es va desenvolupar doncs, una, una intensa tasca política, ideològica i cultural necessària per mantenir en alt la moral de combat. El cinquè regiment, fins a la seva dissolució, a primers de 1937, va ser exemple més viu que no havia de ser la línia d'acció per derrotar el feixisme. És a dir, aquesta línia de comunistes que defensem, un exemple d'organització de, de lluita contra el feixisme davant de les milícies de la CNT Fall, doncs nosaltres defensem el model del cinquè regiment del que va ser el cinquè, el cinquè regiment A la seva dissolució doncs un error que es pot considerar com un error aquesta dissolució es va deure a, a la necessitat d'equacionar totes les justificacions que es vulguin posteriorment no? equacionar totes les forces per crear un excessi regular i així poder establir una estratègia comuna al terreny d'operacions no? eh, un error per què? perquè s'hauria d'haver agafat l'exemple, però és posterior no? s'hauria d'haver seguit el que van fer després els comunistes xinesos eh, amb la Revolució Xinesa, eh, que semblava mantenir dins d'un front popular de lluita antijaponesa, doncs eh, van mantenir la seva independència i el seu propi braç armat, cosa que no van fer aquí els comunistes eh, en la lluita contra el feixisme. El comunista també va ser el principal impulsor de la reica defensa de Madrid, símbol de la resistència del poble, del poble espanyol contra el feixisme o de les classes populars espanyoles contra el feixisme. Madrid era el centre polític dirigent de la república i és per això que l'exèrcit feixista va subordinar tots els seus plans operatius a la seva conquesta. També amb aquest, amb, dins d'aquests plans de, de purificació ideològica, doncs al final Madrid sí que tenia un objectiu militar i polític molt molt evident, no? Doncs eh, els feixistes eh, de Franco doncs van concentrar el més selecte de les seves tropes i els millors eh, mitjans de combat els van posar allà. I ells no s'esperaven la resistència que s'hi si trobarien a Madrid, eh? és a dir... Pensaven que seria un avançador. Sí, no? pensaven que seria un passeig un passeig militar entre, entre Madrid, és a dir, la resistència del poble de Madrid i de les brigades internacionals que aquí és el, el fet heròic de les brigades internacionals, no ha estat eh, prou reconegut, és a dir, l'homenatge que s'hauria de fer als jutadors de les brigades internacionals, els que quedin vius i, en general, eh, tindria que ser un fet de memòria històrica de, de, de pura pur obviatat tend que ser un fer reconèixer el, el fet heroica que, que es va tenir ja ha una part en la vieja memòria del Jaime Cam camino mm, si sur un fascista que, surt, surt que diu que que ella estava en aquell moment a Madrid quan s'acostaven les tropes del Franco i que veia com molts ja començaven a tirar carnets eh? Tira, començaven a tirar els carnets del sol del pc i mm. la CNT, els començaven a tirar perquè ja pensaven que jo no seria i que el que ho va canviar va ser l'arribada de les brigades internacionals. Eh? Vull dir, allò ho va parar realment. La eh... excepció. No va parar aquell avenç, o sigui, no. aquell sentiment de derrota, aquella cosa inevitable, no, ho, ho va parar. Ser molt fort, no? Que vinguin voluntaris d'altres països que no estan en conflicte a ajudar-te a tu. Només dir que l'organització d'aquest reclutament i de l'enviament d'aquestes brigadistes cap a la república Uh, des de ho va organitzar des d'aquells països majoritàriament els partits comunistes: francès, belga, holandès, etc etc. sí que és cert que hi havien simpaties únicament republicanes, però aquesta organització de la Junta internacional doncs, es deu en eh, bona part gràcies a l'esforç del comunisme internacional. Bé, doncs això eh, els comunistes van desplegar una intensa tasca d'agitació i d'organització en la, la defensa de Madrid posant d'en els seus millors homes i en aquest esforç moralitzant és quan esforça el no passaran, eh, el no passaran aquesta, aquest, aquest, aquest lema aquesta consigna que després fins i tot ha, ha tingut un ressò a nivell internacional eh, que es va gravar a foc en la consciència de tots els treballadors i treballadores del món Hola, sí, os escucho, buen día Hola, buen día ¿Qué tal? Buen día Muy bien, compañeros <ríe> Bueno <ríe> eh... ¿No vas trucar sí, no? l'altra quinzena? ¿No lo vas trucar? Eh, no vais poder tocado os van tocar dos personas se sí. va a acabar el programa y van a agafar eh, tot, tot el espacio oh, eh, no Ah, Ahí no, porque ahí eh, yo que tuve muy desastres de al programa eh, Anafén, ir haciendo, de las 12 a las 12 de la tarde. No, ir. ir tirando. y tirando, eso. Ir tirando. Y <risa> ¿Y yo tira? No, no, ir tirando, ir tirando. Sí. Que estamos de, lo sí. podemos de las dos compañeras, a la ya una. Y a dejar de estar las dos compañías y dos o tres de compañías sí. y, y es que quizás no, porque yo sabía dónde estaba y, y no podía ni... Bueno, teléfono sí, pero si no lo acaben en la emisora, mmm, no se ¿eh? Sí, claro no va a poder, Van a enabore dos o tres intervenciones y no, va, no había espacio Y cuando yo sé que tocan las dudas acaban, igual que vos ate, Y acabe de mirar ahora, ¿eh? ...y acaba de vi acaba de, de posarme moreno... Oh, ...¿on es?... Oh, <ríe> ...la oh, marcha... ...perfecto... perfecto. <ríe> ...y bueno, se misma... ...si... Sí, eh, ...y en cambio ...si sí, todo es normal... ...a la tarda... ...pues... ...de tocan de seta... ...a las 9 de la tarda... ...sin cubrir una porta ...que es la puerta del sindicato... ...donde yo... ...milite o estic afiliado... ...a los referéis... ...que lo matéis... ...que vos haces... ...cada 15 días... Uh -huh. cubrir una puerta y posee la, el, el, el instrumento a funcionar. Pues yo hay solo facé el dilluns como obligación y el dimecres eh, también va a al sindicato pero normalmente ya no tiene la obligación de obrir. Las eh, permanencias, ¿no? ¿Qué os digo? No, la permanencia es lo que facé el dilluns. Ah, vale, vale. Y el dimecres... Eh, ya es por amor, al... la... por amor al arte, ¿no? Sí, el, ¿El dimecres es? es el día que va el compañero y llavors sempre parlem coses del sindicat o gent que ve a fer consultes específicament o no ve ningú bueno, si no ve ningú no fas, és el dia que més gent tenim en el sindicat nostre i què és que no, volies pues, comentar, compadre? bueno, va, per aquí tinc un partí CNTAIT i una novia de la Gertrude, exposició 74 aniversari, és que lo posa en català, eh? Sí, sí. 74 aniversari de la Revolució Espanyola Recuís Gràfic, 1937-1939 dades del 17 de julio al 28 de agosto de diyunzo al isapte de 18.30 horas a 21 horas calleteate 21 vaizos ¿vale? Eh, CNT Anarcosindicalista 1910 2010, CNT de la Revolución Social bueno, eso es una exposición del sede de aniversario de, de la CNT y el que es un país pues nos no va a enviar el que maneja de esos conjuntos de su filial en Múlte y, y os pase la información para losarios. Ahora, hay una otra historia <coughs> me, eh, mira, eso ya lo sé, fíjate en el, en el survey. Línea 9. Línea 9 del metro va sin conductor conductora, conductora. Eso es eso eso no puede ser. Tiene que con, tiene la, una máquina tiene que ser llevada por una persona, lo mínimo manera que sea que eh, sea mujer que sea hombre Eso es más para ir tirando, que todo el tema de las máquinas y los cíborgs y solos ¿Sí? ¿Sí? y va a a Bueno, esto es pues igual, yo lo digo toda... eh, cuando hay una emisora que esté ahí, yo lo digo eh, A mi mi madre, eh, tengo que ir a un conductor o una conductora porque una máquina es muy peligrosa Y aparte, eh, que es a lo que a mí me pertenece, y os pertenece a vosaltres también, hay mucha gente que tiene que trabajar para comer que estaven llocs de treball. En això estem d'acord, no? no? No. Bueno, pues vale. No, no, però t'explico el per què, eh? Vull dir que el que jo aspiro és una societat absolutament tecnificada però que suposi que s'hagi repartit la feina, la riquesa, de tal manera que les, que les màquines facin que mantinguin el mateix nivell de vida o més a l'encara que actualment tenim els treballadors i treballadores, ens alliberin d'esforç físic. És a dir, si aquest lloc de treball en comptes de perdre's i posar-lo al carrer. fos per posar una altra persona en el sector jo que sé, en un altre sector de treball, on tingué una treballa millora amb la rueca en cadam. És el que no podem un por una màquia, una màquina que hi ha un perilt a les persones. Jo, tu pues, creus que parles per les persones? Però si el... està automatitzat i jo l'he demanatat no, a favor No res, ja automatitzat, és una màquina que porta una persona té que ser portat per una persona Perquè amb una persona encara hi han problemes i automatitzat jo no estic d'acord Però si no s'hagués fet cap la reforma agrària El dret a l'oxi, el dret a només l'aconseguirem gràcies a les màquines, ja t'ho dic jo ara No, no, per no, no però pues, jo ara no vull ser un ociol llavors eh? Jo dir que ja una bueno, cosa la llibre de desenvolupament màxim de ja persones i la possibilitat. El en tu en un principi i en una finalitat al final. Però una màquina Té que ser portada per una màquina perquè jo no vaig ser eh, tan inconscient eh perquè una màquina vaixa sola, molt automatitzada que sigas tu. Ara si siguera una màquina, diu que mira, va la la Henkel sí. va una una terminal, on comença la màquina, que se posen ampolles de rentabaselles de rentabaselles plats. que un acaba la cinta transportadora, allí no hi ha cap persona. No me preocupa, perquè no pot passar-se això. Lo que pot passar és que espalen, és que hi una ampolla de rentabaselles al terra. Però una cosa, que van anar miles de persones, no estic d'acord. En aquest sentit ja t'entenc la teva crítica, ja te l'entenc. Ah, que no Oiga, jo confio en la tècnica moderna que vols que et digui jo no, no confio en cap tècnica no, no, estic, estic, estic claríssim, jo no dic una màquina igual que un avió, mira jo eh, sap de sobre eh, que soc transportista, vale jo he dit en un trailer, agafas posa la directa la o puja en una costera, tu poses la directa i el vehicle te va igual però el choker porta el volant Sí, no hay un sistema sí. de autodirección o algo así, ¿eh? No claro, así. claro, mm. va con, con la su música, si vol, ¿eh? Va, segur, en el seient tranquilamente, el mío, el que porte yo, encara no, pero el que porta, yo tengo una hija, eh, la su parella, un aquest, que un vehículo de que es un vehículo de 40 toneladas, ¿eh? De 40 toneladas, madre mía. Claro, pero la porta una persona, uh -huh. claro. Yo no me asalto, mira, por mal que el sistema industrial, una máquina que puga matar a personas o que sea, puga matar personas yo puedo decir el capital y el OCI y todo lo que ocurra yo puedo igual lo que diga Y, so, momento, y sobre la, la guerra guerra civil que opinas? No, la civil yo no lo a hablar a eso ¿Vindrá la, a la de... serrada, no acabaremos esa palabra sobre revolución sí. o guerra? ¿A la emisora? No, no, no. el volen a el volen en un mataneo Si, si, si, si lo hace un día contigo un disat, un dimensas de la tarde o un diumenge de... per el matí a la tarda, jo aniré <ríe> No has fet un dió, però vale Sí, o sigui, cada setmana o així, sí, no? Ah, jo aniré bueno. cada dia que dilluns a, a divendres Lo menos, hasta a les 6 o 7 de la tarda Soc el clau de la màquina que porte. Jo <ríe> ho sé, i com ho sé, no vaig a deixar de treballar Ja, ja, ja Ens fareix, el dimec que jo... Ya una manifestació determinada, una determinada per, per, una, per un una d'un treballador del meu sindicat. Jo el dimec, eh, el dimec a les 6 de la tarda ta tinc que estar del meu treball i lo centre per el company que sí. he de despedir. És, sí. és una realitat, jo no puc, jo sóc fruitòpic però no tonto. Verada <ríe> mm? això. Bon, bon resum. És un lema per la feina que corre, però no recomanaigors d'agafar la línia nou, no? No, no, claríssim. No, es que exigeis a la metropolitana que posen una persona que la porte. Pues no puedo, yo he agafat aquel y no puedo, o sea, ahora está montado aquel tren que no puede haber ninguno al davant. No sé cómo lo cambiaría para que se pusiera algún. Pues que posen un, que posen nomás, ¿cómo has agafado? ¿No has visto como está? No, no, no, yo, no, no, yo ni he a la estación de abajo. ¡Pote, hombre! No sé, baja. Te puede que toquen. No, no, no bajaré. ¡Hombre! ya no es no verás de... que que, no que, que, que de... técnicamente, es que lo del tema del tancamiento de portas, lo del tema de la conducción y todo el rollo es que ahora tendrían que agafar y todo el museo, o sea, el morro, ¿no?, el, el sí, de, sí, sí, tren, sí, cambiar-ho, cambiar-ho absolutamente que, que canvia, eh? no. lo cambien, a mí me da lo mismo se ponen un locomotor a la banda que es el motor, con un tío no, allá no, en no, un sofá Pero si digo no veían nada, que conduían, que está todo tan Es que, que, no no. Es que, es que no de... incluso si estira igual la via, es sí. que no pueden ni frenar Pues que no frenen, que lo que hacen, si se tiran es que morir, porque dura <t 'susurra> es que a mí, es <t 'susurra> no, no, no, no, no, no lo hace No, lo igual la han empujado, <t 'susurra> ¿eh? Igual la han empujado de detrás en plan broma Bueno, pues mala suerte No, no, mira, hace unos días estaba yo y una persona de aquí, nos refiere, occidental, <risa> pues sí, occidental está con zona de tenemos ibérica, No, tenemos una ibérica, ibérica. ¿no? Tenemos una ibérica Una nena ¿vale? sí, Una nena de 7 o 8 años un nen De 3 o 4 lo que vea eran fris ella Y eso el de occidental, ibérica Lo dije en plan irónico, ¿eh? Ya, alabarme, ya, ya, ya. Brumarme, ten una mica de coña de la vida Estaba Lo que es la terminal del metro estaba a 10 centímetros yo lo estaba bien y el nen sobre todo no, paría, no paraba de mover ¿Estás bien, estás sí señora mira, también. yo me voy a ficar en la dona porque sé qué significa y en digo algo una mica acabé barallarme en ella, y de ella de todo lo que me, me hubiera surtido y el y el habla, inconsciente inconscient sí señor uno yeah, yeah, yeah. puede estar con dos, con dos nens aunque no siguen teus en, lo en, en, en el borde y el neno 11 se lo vais comentar a mi madre dice, <laughs> dice, pero no estaría digo, mamá, estaba cenena como yo que yo vejo de chonchas, estaba cenera y los dos filléis o, o personas que tenía el café el uh -huh. pero yo te digo que Yo si ¿no? ¿no? la mía madre no es patidora, la mía madre paqué, porque yo tenía 60 de sangre en toda casa. <risa> y andí vaore con, con sangre rajíela de mí. Pero parece que me... andos que sí, la cabeza, sí, ¿no? Yo sí, pues un la participación, ¿no? dice, "Yo te va a pa partir, pero esto eres grande, vete y <risa> Ara que perquè l'edat mitjana de a ah, 30 ah, anys L'edat mitjana d'emancipació ha augmentat, eh, gràcies a tu <ríe> Mira, a l'edat, eh, lo que diuen de la reforma laboral eh, Saps que, vol, que volen una reforma laboral encoberta, volen posar 20 dies? Sí, 21 eh, no eren, però jo per any treballat 21, sí. no eren? Sí, no, fins ara tenien 45 dies sí. han, han deixat 30, 30 dies Pues ahora volván, Fer, donarle a, la, a las empresas, don, donarle eh, un margen de libertad eh, para una empresa que va a chamar a abandé a enfonsarse, que puga tirar una persona, a dos o tres. Lo que avanza es al despido libre. Sí. Eh, ahí, ahí va yo. Y no te eso, oh, es que cuando se va un empresario, cuando tenga un taballover, una taballovera que le sobre una mica, que le reclame cosas, que es donde yo voy, que sea un poco indicativo, ya se manejará los contes, el fil, ya me habrá el fil para poder ser cargada a esta persona. Bueno, eh, yo os dejo porque ya tenéis las 2 de la tarde y no voy a robaros tanto del bote personal. Problema, bueno, pues que, que... trabajaré en la emisora. Ah, Tu eh, doncs, ja no... saps que tens aquí els micros oberts, home, truca-se amb el llibre Ja ho sé, sé. vosaltres, nosaltres, nos els radioients, nos feu falta la informació que ens passeu, les denúncies i les coses i a nosaltres també nos feu falta vosaltres oh. i feu un programa que en algunes coses no estaré d'acord, sobretot això de la evolucions i tot això però bueno, això són punts de vista mm -hmm. Bones vacances Igualment, salut, company. Eh, eh, eh. Ja és fins al setembre. ¿vale? D'acord. Vinga, salut. Salut. Salut. Salut. Ladies and gentlemen, once again the doors. Come on, come on, come on, come on, let made. And you see that I am not afraid. What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you Till the heaven stops the rain I'm gonna love you Till the stars fall from the sky For well, you and I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 i'm gonna love you till the stars all from the sky for you and i i'm gonna love you till the heaven stops the rain i'm gonna love you to the stars all from Bé, abans de la trucada ens havíem, ens havíem quedat a parlar sobre... Bé, bueno, estàvem parlant sobre... Sobre... No sé, els fets de, de Madrid i bé, les fites o... Això, eh, les fites que va, que va aconseguir positivament el Partit eh, Comunista o el paper que van tenir els comunistes en la defensa de la república i en la lluita contra, contra el feixisme. A partir de, de març de 1937, després dels seriosos del tabaixos a Madrid, doncs, els feixistes decideixen abandonar el pla inicial de, de prendre la capital i orientar les seves forces cap a la conquesta del nord que suposarà doncs, aquella campanya que acaba amb la, amb la rendició i conquesta d'Escalerria. No? Mentrestant, a la, a la rereguarda republicana prosseguien els problemes eh? i el fet de la rereguarda és el que, el que més controvèrsies ideològiques ha generat eh? l'actuació a la rereguarda entre esforç de guerra o revolució. El Partit Comunista va plantejar la, la necessitat de reorganitzar la producció, centralitzar-la i posar-la al servei de les necessitats de la guerra. A més, calia portar fins al final el programa del Front Popular, calia reprimir durament els agents del feixisme i calia denunciar i combatre la tasca de sapa dels trusquistes o l'actitud aventurera dels anarquistes, que estaven per unes altres eh, per unes altres eh, així unes altres aventures en comptes de, per guanyar el feixisme, no? Eh, la necessitat del partit únic del, del proletariat i del sindicat únic també van ser plantejades eh, repetides vegades al SO i a la CNT, és a dir, la necessitat d'una unitat obrera per acabar amb el feixisme i dur endavant la revolució i tanmateix doncs, les, les vacilacions del, del govern republicà alhora, que hi havia tots aquests problemes més ideològics i organitzatius i de concepcions del que havia de ser la revolució eh, a la l'arrere guarda, doncs, també hi havia els problemes amb el propi govern republicà que continuava amb les seves vacilacions, eh, patir purgeses de si continua no amb la guerra, etc. Bé, d'aquestes mesures unes van ser aplicar tard i d'altres no ho van ser en absolut. En l'ordre internacional, els països capitalistes, amb Anglaterra el cap de man, van eh, muntar l'engendre de la no intervenció. És a dir, van fer un, un manifest i van signar una mena de pacte eh, de no intervenció que deixava, una intervenció que volia dir que ells no intervendrien en els afers interns de, de l'estat espanyol, del govern de la república o sigui, d'Espanya. No? Ells no intervendrien en el que estava passant allà. Eh, això deixava, però és, que és més, impedien la intervenció de les altres potències en el conflicte, en el conflicte espanyol. Uh, això volia dir doncs, que deixava la república sense els abastaments necessaris per la guerra perquè tancava fronteres i accessos per mar val? tancava doncs, uh, la possibilitat era com una mena de bloqueig però la inversa és sí, dir no, no era un bloqueig però, perquè no era tal la idea que suposadament anunciaven uh, les democràcies borgeses occidentals però la pràctica ho era perquè deixava sense abastiments de partrets a la república això sí, els feixistes rebien tota classe d'ajut en material lliomes d'Alemanya i, homes i Itàlia. En el cas d'Alemanya serà la l'Elegió Cóndor causant amb els seus massius bombardejos d'un verdader genodici entre la població civil a Guernica, a Bilbao o a Madrid. Només la Unió Soviètica va ser al costat dels pobles de l'estat espanyol, de espanyol des del primer moment. El seu ajut va ser decisiu, va ser l'únic que va ajudar a la república, també en el seu moment Mèxic en, en permetent la repatriació de... de... Bueno, la, obrint eh, les portes perquè vinguessin exiliats republicans, però estem parlant d'aquesta se va ser tota la seva ajuda, però a nivell homes i a nivell logístic eh, va ser l'únic eh, estat que va ajudar la república, la Unió Soviètica La seva ajuda va ser decisió aportant suport logístic, material i mitjans tècnics, igual com en el pla moral i en el camp diplomàtic, perquè ho va denunciar reiteradament a Nacions Unides perquè es fes una moció de censura, etc., i es denunciés a nivell internacional el que estava passant a l'estat espanyol. Va condemnar la intervenció feixista i va posar en descobert el que semblava darrere de la no intervenció d'aquells països que estigaven de democràtics. La Unió Soviètica va ser l'única que va proclamar davant de tot el món que la causa del poble espanyol era la causa de tota la humanitat avançada i progressiva. ...de trempat... ...ja ho hem dit abans, també va ser admirable l'ajut del proletariat internacional i de la pròpia internacional comunista a tot el món es va aixecar un gran moviment de solidaritat que el va tenir com a projecció l'avinguda de l'estat espanyol d'un gran nombre de combatents que van formar les brigades internacionals també la intel·lectualitat més progressista de tot el món va donar suport a la república i nombrables obres artístiques i literàries estan inspirades en la grandiosa gesta del poble treballador eh, del poble treballador de l'estat espanyol no? és a dir, el Guernica de Picasso bé, com tant d'altres expressions o tots aquells periodistes, els escriptors que van venir aquí a donar testimoni del que estava succeint i parlo, de, per exemple, del Hemingway i gent així bé, de tota manera aquest ajut va resultar insuficient eh, davant el ràpid ajut de tot tipus i els 167.000 homes que van rebre els feixistes, la república només va rebre 50.000 mentre el material arribava tard o de vegades ni podia arribar per culpa d'aquest bloqueig eh, basat en el pacte de no intervenció. Malgrat l'heroica resistència dels masses populars, dels esforços del Partit Comunista i de la solidaritat internacional, el feixisme recolzat per la intervenció estrangera i el bloqueig imperialista va aconseguir impulsar-se. Extremadura, el Nord, Catalunya... Bé, van anar caient en el seu poder... I pàgines glorioses de la resistència antifeixista, com a Madrid, Jarama, Guadalajara, Brunete, Tarol o l'Ebre, o la botella de l'Ebre, han passat a la història, però no van ser suficients per aconseguir la victòria. Finalment, aquest oportunisme i aquestes vacilacions que venim explicant, que es donaven dins del govern republicà, es van convertir en traïció. Els llibres socialistes i anarquistes, un Julián Besteiro, un Venceslao Carrillo, un Cipriano Mera, entre d'altres, donen un cop d'estat i es forma la junta, la funesta Junta de Casado en participació anarquista que eh, consuma el lliurament de la república al feixisme. Dir, la Junta de Casado <ríe> és una cosa que se'n parli molt ni per la dreta ni per l'esquerra terrodoxa eh, per la dreta perquè eh, volen pensar que va haver-hi una, una victòria absoluta davant de la república quan el que va haver-hi és una, una retindició pactada que després els termes no van ser Eh, no van ser respectats pels feixistes però bé, no va haver una victòria sense condicions eh? no, va haver una, no és una rendició sense condicions i per part de l'esquerra torruxa perquè evidentment a ningú li agrada eh, reconèixer que al final es van convertir en traïdors eh? a, a la causa republicana o a la causa eh, democràtica i popular etc etc. Eh, perquè van ser ells qui van donar un cop d'estat i van eh, voler firmar la, la pau o l'armistici la, o, o la derrota amb els feixistes. Eh, M'agradaria que això d'alguna forma doncs, quedés clar que no surt de historiografies tipus Miquel Amorós i parlen del 37 però no parlen del 38 de la Junta de Casado i estaria bé fer autocrítiques eh? perquè sempre les autocrítiques a, se li tenen imputar al comunisme estalinista o alguna cosa així. No? Sempre som, som els més dolents i no has parla també de les altres errades que sí que, que són evidents no? com aquesta junta de casado agrairia doncs, això a oients que tenim que moltes vegades doncs, eh, provenen d'aquest anarquisme que miressin també aquests fets històrics que hi involucren els anarquistes no? o que truquessin per comentar-ho o que vingués una xerrada al setembre també a parlar del tema Are you truly gone? Or should Bé, es podrien assenyalar moltes causes eh, fins i tot algunes eh, imputar-les directament al propi Partit Comunista per no prendre una direcció política més, més ferma i resolta però bé, podrien parlar també de la l'enorme desproporció de forces existents entre la República Popular i els seus enemics el que a mesura s'anava desenvolupant la guerra eh, les contradiccions al si sí del Front Popular, les contradiccions dins de la pròpia rereguarda entre projectes polítics diferents, la falta de quadres la desorganització de la rereguarda, com dèiem, l'absència d'un pla d'acció en l'econòmic i el militar manca de material, d'ajuts internacionals bé, tots aquests problemes podien haver estat resolts en cas d'haver-se superat una falta d'unitat, és a dir, amb una unitat obrera en contra del feixisme i per un esforç bèl·lic, però no va ser així, no va succeir. El Partit Comunista, que era en aquell moment l'única força capaç de, de superar aquesta situació, li faltava doncs, la voluntat de fer-ho, i un cert relaxament i, i una caure en un formalisme i en un legalisme de defensa, de voler-ho fer tot a partir del Front Popular eh? i no sortir-se'n dels dels eh, vorals que havia marcat eh, el procés de, de República Borgesa no? del, del juliol del 31, de l'abril del 31 perdó. A això s'unia a la incompressió sobre el caràcter prolongat de la guerra que el va poder portar a descuidar la tasca de la rereguarda feixista destinada a organitzar la resistència i a la lluita en una perspectiva de guerra popular prolongada prolongada en el qual doncs, tindria que haver Eh, combinat no? mètodes militars més tradicionals amb milícies i fins i tot amb guerra de guerrilles no? és a dir, combinant els fronts més mòbils i no caure tant en, un, en una concepció tan tradicional del que va ser la contessa pròpiament militar és a dir, ja ha narrades eh, que se li poden imputar que són reals i s'han d'assumir per part dels comunistes, però evidentment no totes aquestes que únicament se'ls volen imputar per part d'aquestes altres dues sectors que han fet una lectura posterior de, del que va ser l'experiència de la guerra nacional revolucionària. Bé, per acabar com deia Lenin, eh, cap poble no passava en va per l'escola d'una guerra civil i això es va veure confirmat de nou en la guerra nacional Revolucionària del 36 al 39. Tres anys de lluita sense treure, frenant lavenç feixista, construint una veritable democràcia i un nou estat popular, van deixar de la seva profunda empreta a les consciències de, de, de, dels diferents pobles de, de l'estat espanyol. Ve hi ha una pèrdua momentània de la democràcia i la llibertat, va morir una època, que és l'època de la burgesia parlamentària i des de llavors donc ha quedat obert el camí de la unitat popular i de, i de que la pròxima ruptura que tinguem no? ja serà una ruptura a, pròpiament revolucionària és a dir que sí. a, a, a, aquesta jo crec que ha de ser l'experiència o, o l'experiència que hem de treure de la, de la guerra civil i, i el fet de que laròxima la, la, la pròxim intent no? de Emancipació social tindrà això molt en compte i, i, i tindrà més en compte donc el fet de la necessitat de la lluita armada revolucionària, de l'organització, del poder, etc etc, per aconseguir veritablement les conquestes que són necessàries per a la classe treballadora. Ja estem en la recta final d'aquest últim programa de temporada d'Ona Lliure i, i doncs seguim una mica amb, amb el tema Sí, no eh, el cert és que ja ens hem passat d'hora ho eh, estem aprofitant perquè no hi ha programes al darrere, però tampoc és aquesta la qüestió ja no estem eh, gravant no, surti, no sortirà tot aquest tros ja la repetició ens hauria agradat tocar el tema de, de l'ajut soviètic a la República Espanyola però ho deixarem únicament apuntat i a veure si quan tornem de vacances doncs, ho podem reemprendre. No? Eh, només dir que, que aquest episodi o aquesta qüestió de l'ajut soviètic a la República Espanyola és un dels és un dels fets eh, més capciosament explicats per part de, de l'experiència republicana o de la revolucionària republicana per part tant de la historiografia burguesa com del, de la historiografia més heterodoxa juntament amb maig del 1937. El ser és que la tergiversació de, de moltes de les coses que s'han dit al voltant de l'ajuda soviètica hi ha gavat amagat, vull dir, hi ha gavat tancat, aquí això està claríssim. Alguna cosa no els hi quadra la seva història de que el comunisme és antidemocràtic i que Stalin i no sé què. No havia sentit mai en català això de hi ha gavat tancat. I van extreure i van de la realitat amb fórceps, eh? de la manera que sigui interpretar-ho doncs eh molt esbiaixadament, eh. Uh, per entendre l'ajuda la, soviètica eh, i, i el per què de, de de, del fet que no sigués una cosa tan clara i rotunda no? i que no fos pogués ser explicable sense cap pal·liatiu sense cap matís s'ha d'entendre que el 31 d'agost del 36 es publicava a Moscou com en els països imperialistes democràtics el decret que prohibia l'exportació, reexportació i trànsit cap a l'estat espanyol de tota classe d'armes municions, material de guerra, avions i nevilis de combat. El fet que el 18 de juliol de 1936 l'estat espanyola encara no mantenia cap tipus de relació democràtica eh, diplomàtica ni comercial amb la Unió Soviètica, eh, tampoc es pot comprendre a eh, com va ser, de quina manera va ser aquest, eh, aquest ajut soviètic a la Segona República si no es comprèn doncs, que era il·legal i que els soviètics, com tots els internacionalistes, van estar a la guerra clandestinament amb documentació falsa. No es comprèn tampoc les dificultats d'aquesta ajuda a la República i les complexitats no?, d'aquesta ajuda a la República si alhora no es comprèn que d'aquesta manera la Unió Soviètica es comprometia molt seriosament davant dels altres de tots els altres països del món, posant-se al caire de la guerra en unes condicions extremadament, Desfavorables. Bé, aquestes coses són les que expliquen el fet que l'ajuda soviètica no pugui, no pugui ser entesa sense posar-li matisos o, o amb, amb totes aquestes tèrboles, coses tèrboles al voltant, suposadament tèrboles un exemple, els falsificadors de la, de la història asseguren que Stalin va tornar va tardar, va trigar molt a decidir-se ajudar a la república, que va adoptar que va vacilar entre els feixistes i els interfeixistes, que només mirava primerament pels interessos de la Unió Soviètica que això del comunisme i l'internacionalisme proletari, doncs, que no s'ho acaba de creure que era més un xovinista que una altra cosa bé, tot plegat, no? Eh, això qui encara li dona per raonar mínimament sobre la figura d'Stalin, perquè ja aquí qui, visceralment és que, vidi l'imputa tot des de jo suposo que des de uh, tormentes i ciclons uh, meteorològics que hi haguessin en aquella època és raro que no hi hagi un ciclón que es digués Stalin sí, alguna cosa així Vull dir qui, qui pot tenir un mínim de, de discerniment i no de viseril, visceralitat a l'hora de parlar sobre aquest tema doncs, bueno, encara pot arribar a un cert raonament perquè hi ha altra gent que suposadament són d'esquerra, s'han llegit molts llibres i eh, et foten uns discursos i unes brasses molt guapes en uns altres temes sobre altres tipus Stalin o la Unió Soviètica eh, vull dir, es desfermen, eh? es, es desmadren bastant importantment bé, doncs, el que encara raona d'aquesta manera segurament és perquè el seu punt de vista deien no, que Stalin <coughs> no era ni, ni classista ni internacionalista sinó que tenia en compte doncs, això exclusivament els interessos del seu país, els interessos de la Unió Soviètica com a estat Bé, és la vella històrica de crítica que feien els Troscos a la crítica del socialisme en, en un sol país, no? Voldem significar el revolucionari georgià com un nacionalista petit burgués, eh? Això és la crítica que li fan els Troscos, també, juntament amb la historiografia de dretes. <coughs> és, cert, és cert que la Unió Soviètica va començar a enviar armament a Espanya només en el moment en què l'estat espanyol li ho va demanar. És a dir, perdó, la Unió Soviètica no va enviar armes fins que el govern de la república no li va demanar no els comunistes el govern de la república és quan, quan ells van començar a enviar a enviar armes i per tant les dubtes i les vacilacions no són de la Unió Soviètica són del propi govern petit burgès republicà que veu que ningú més li ajuda primer van intentant a comprar armes a França o a demanar l'ajuda dels, dels anglesos i quan aquests li van tancar la porta és quan llavors es decideix a demanar l'ajuda a la Unió Soviètica que en cap moment s'hi va negar això d'entrada. Les dates del que indiquen és el següent, que fins llavors no havia arribat cap petició a la Unió Soviètica per part republicana. Durant dos mesos la República havia intentat per tots els mitjans que fossin trobar les armes i el recolzament en altres països com Gran Batanya o França els qui submenestrenen les armes per defensar-se de l'agressió feixista. Com ja sabem, a aquests dos països s'hi van negar. Quan la petició de la República va arribar a les mans de Stalin encara no hi havia relacions diplomàtiques entre dos països. Fins on avui es coneix la decisió de recolzar els obrers i els camperols del poble i el poble de l'estat espanyol a la seva resistència contra el feixisme la va prendre personalment Estàlin el 4 de setembre de 1936. Fins i tot el més matosser per consultar els butjatins oficials per comprovar que Marcel Rosenberg, el primer ambaixador de la Unió Soviètica a l'estat espanyol, no va arribar a Madrid fins al 27 d'agost del 36 i que els nomenaments dels caps de missió no es van realitzar fins al 16 de setembre, és a dir, Dos dies després que Stalin aprobés les trameses d'armes. Per tant, Stalin va acordar l'ajuda a la República quan entren dos països encara ni tan sols s'havien trenat relacions diplomàtiques. És a dir, Stalin no va esperarnt ni tan sols a que all hagués un procés burocràtic i formal d'establiment de relacions. quan la República va demanar ajuda, immediatament va ordenar la tramesa d'armes i de personal diplomàtic i de cap ja eh, de missió militar a cap d'ajut cap a la República que L'única responsabilitat per la demora i només n'hi centraré en aquest fet no? en, de, en desmuntar un dels primers mites que hi ha a l'ajuda soviètica cap a la república si podem després de l'estiu ja en, ja, en, ja en parlarem de més en el fet d'aquesta demora a l'ajuda de la república no? que l'Estàlin s'hi dotava entre els feixistes i els antifeixistes doncs l'única responsabilitat per la demora recau en la república i en els aliats imperialistes que van trair la, la seva confiança. Només diu una data, el trajecte del diplomàtic soviètic, és a dir, quan va arribar el Marcel Rosenberg, com a diplomàtic de la Unió Soviètica, va despertar un veritable entusiasme popular a Madrid. Rosenberg va recórrer tota la Gran Via aclamat per obrers i pel poble, ja plenament conscients que seria l'únic que l'única aliat que podien, amb el que podien comptar per derrotar el feixisme era la Unió Soviètica. I bé, només volia assenyalar aquest episodi i com hem dit, després de vacances, a veure si podem seguir amb aquest tema de desmuntar molts mites que hi ha al voltant de, de la guerra civil i tot plegat. Mm -hmm. Dius que baixi per tu sí en directe <ríe> <ríe> doncs bueno com la cançó indica eh, és un moment de despedida molt trista en mi alma llevo a mi público de ayer en mi alma maravilloso un vuelo i reconozco al caballero que manda a <ríe> I, I bé, doncs... Ens També reconeixes el cavaller que envia flors? <ríe> sí, sí, el cavallero de bicicleta, reconozco. <ríe> doncs ha sigut un, un curs... Intens. Radiofònic intens, de moviment obrer, de, de molt investigar moltes coses, no? Ha sigut valoració positiva, no? D'aquest cicle? Sí, sí, sí, sí, sembla una <ríe> reunió d'aquestes... Ho valorem positivament, sí. ha sigut... Sí, home, sí, la veritat és que sí, però Uf, a la vegada és més fàcil preparar-se aquells programes d'actualitat i tot plegat que tot l'esforç d'estudi, d'investigació sobre la història i tot plegat. Ara, no, també di, ho hem dit moltes vegades no? que ens ha fet doncs, reflexionar sobre coses que no són molt habituals de fer doncs, donar nos de, de la riquesa i la densitat no? la densitat de tota la història del moviment obrer Conteixaments i reflexions uh -huh, Exacte, el tema de la restauració per exemple és un tema que ens hi vam dedicar molt, molt I no, ens pensàvem que la guerra civil no ens donaria temps a fer-ho no. però bueno, i ho, farem, i ho farem intensament amb aquesta xerrada que ja anunciem i... No, us esperem al recull radiofònic també amb moltes més ganes, moltes més energies. Molt bones vacances, sobretot ja sabeu, aigua, refresqueu-vos a l'ombra, ja no del sol. Combateu la caloreta. No amb la línia nou que no ho porta conductor, no deixeu que els pensa propina la via. I, I, i res més. Bueno, seguireu i... amb les repeticions seguireu amb programació de contrabanda últimament ha hagut alguns problemes amb tècnics però estem solventant i <ríe> estem treballant en ella estem treballant en ella i gràcies per venir és que em quadrava és molt ficada la cançó vale. sí, sí, jo és que Bé, i això que el, el curs que ve, canviem el nom, es diem Ona Lliure, mantenim el blog, eh, canviem entradeta, però mantenim doncs, eh, la col·laboració de, de la companya Marc. Aquí he d'agradir molt que, que ens hagi ajudat a fer el programa, de amb feies. tot aquest curs radiofònic, i esperem que ens acompanyi també al, al pròxim, a la pròxima temporada, això no? com es que diu en sí. aquests casos, doncs per seguir amb aquest tema. Uh, i bé, a veure si l'any que ve acabem, no? Com ho veus? Home, espero que sí, clar que sí després tot el tema dels anys 70 tot això el... mm. bueno, és que, bueno, haurem de posar límit no? al final, perquè si no si arribem fins a l'actualitat Bé, i com diu la companya, segueu escoltant Contrabanda FM, que encara que sigui estiu em sembla que alguns problemes continuen en directe i si no teniu tot el tema de les repeticions podeu seguir en contacte amb, amb, a través de la pàgina web www.contramanda.org i mira, i si no del programa doncs ja sabeu, el nostre blog que l'anirem actualitzant intentarem treballar sobre ell a, a l'agost i doncs això, disfruteu molt de les vacances vaja. i pels nostàlgics ens despedim amb la nostra anterior cunya que ja no crec que sentiu més la Poliuska Polie, per si la voleu escoltar a internet i, i bé doncs que descanseu que no deixeu d'escoltar Contrabanda i fins al setembre Salut!